Людські зусилля сягнути далеко в космос. З плином часу ми дедалі більше впевнювали, що завдали паразитам поразки і що недалеко та мить, коли їх охопить загальна паніка. Щодня відстань між нами і Землею збільшувалась на 120 тисяч миль. І проблема полягала лише в тому, скільки нам ще треба летіти від землі, поки вони знесиляться. Тепер я міг дуже легко заглиблюватися в свою свідомість. Для цього мені не треба було докладати ніяких зусиль, не треба було навіть заплющувати очей. Я нарешті починав розуміти, що мав на увазі Теяр де Шерден, кажучи, що справжня домінка людини – це її свідомість. Я міг пересуватися в своїй свідомості так само легко і вільно, як пересувається людина в автомобілі по землі. Я міг також пройти крізь ясельний край і заглибитись у ніщо. Але тепер я розумів, що це було далеко не ніщо, хоч воно й мало деякі ознаки порожнечі, тиша, відсутність будь-якої напруженості. Але це була ніби тиша на дні Тихого океану, де тиск такий величезний, що живі істоти там жити не можуть. Ніщо це чиста життєва енергія – Хоча слова виявляються тут такими неточними, що майже втрачають свій зміст. Іноді я Проводив багато годин у цьому морі темрявий, нічого там не роблячи, просто ширяючи. Це дуже важко збагнути, що ми, при звичайні до руху, а паразити заплутали наші звичні розумові процеси. Тиша природна для людини, тиша і цілковитий спокій. Кожен поет знає це, бо в тиші він починає розуміти велич своєї власної внутрішньої потуги або душі, як сказав би Ворсфорд. Якщо ви кинете камінець у розбурхане море, не буде ніякого ефекту. Якщо ви кинете його у тихий став, то побачите кожну хвильку, почуєте, як вона плеснеться об берег. Паразити завжди розбурхували свідомість людини, спрямовуючи проти неї, дезорганізуючи енергію місяця. І через те людина ніколи не була спроможна користуватися своїми летенськими можливостями. Лише поети і так звані генії здогадувалися про наявність таких можливостей. Настав час, коли треба було винести рішення. Минуло вже 10 днів відтоді, як ми покинули Землю. У нас було ще досить пального, щоб дістатися до найближчого штучного супутника. Паразити свідомості були на межі поразки. Перед нами повстало питання, чи варто й далі заглиблюватися в космос, ризикуючи залишитись без пального і, отже, втратити можливість повернутися на землю. Ми ще раніше вимкнули електричне обладнання, знаючи, що заощадна енергія нам знадобиться. Наш корабель мав величезні фотонні вітрила, які ми розпустили, що не вийшовся за межі земної атмосфери. Завдяки цьому Корабель значною мірою рухався тиском сонячного світла. Велика частина енергії, що живила двигун корабля, також надходила від Сонця. Проте фотоні вітрила виявилися б непридатні, дорогою... непридатні дорогою до Землі, бо керувати космічним кораблем незрівняно складніше, ніж вітрильником. На шляху до в космічний простір ми споживали дуже мало енергії. Корабель йшов вільним ходом. Нам доводилось переборювати лише силу, тяжіння далеких планет і метеоритів, які пролітали повз корабель кожні 15-20 хвилин. І ми вирішили ризикнути. Ми не могли вернутися на Землю, не скінчивши початок справи, і тому летіли далі відкритий космос, нехтуючи небезпеки і чекаючи, поки паразити знесиляться. Це сталося на 14-й день, і ніхто не чекав того, як важко нам доведеться це пережити. Протягом всього ранку я відчув, паразитів дедалі більше охоплює страх і ненависть. Моя свідомість була затуманена і збентежена сильніше, ніж будь-коли. Відтоді, як ми почали віддалятись від місяця. Ми з Райхом сиділи біля заднього ілюмінатора і дивилися назад на землю. Нараз обличчя мого приятеля скривилося від страху. Хвилою того страху війнули й на мене. Я подивився в ілюмінатор, щоб побачити, що могло так налякати його. Коли я знову обернувся до Райха, його обличчя було сіре, як у тяжкохворої людини. Раптом він здригнувся на якусь мить, заплющив очі і цілковито перемінився. Він зарегітав, як це... Але це був здоровий сміх, сповнений захвату. Тієї самої миті я відчув неначе щось розривається в глибинах мого іства. Мене пронизав такий біль, ніби якась істота прорвалась крізь моє тіло, силкуючись виверта... видертися з нього назовні. Фізичні й духовні муки стали нестерпні. Мені здалося, що це вже кінець. І тут Райк зарепетував мені у вухо. Все гаразд, ми здолали їх, вони тікають. Я мало не збожеволю від жахливого болю. Щось безмежно зле й бридке пробивалося з мене назовні. Я зрозумів, що помилявся, думаючи, що перезити окремі істоти. Вони одне ціле. Вони це воно щось таке, що можна порівняти з величезним драглистим восьминогом, щупальці якого відокремлюються від тіла і можуть рухатися самі по собі. Мене охопило відчуття страшенної огиди, наче відчуваєш, тебе щось кусає. А знявши сорочку, бачиш, якийсь м'ясоїдний слимак прогриз у тілі дірку. Тепер це огидне мерзотне створіння вилазило зі свого барлогу, і я відчув його ненависть до мене. Ненависть таку потужну, таку маніакальну, що для її означення треба нового слова. Одначе люди, які вітали нас на космодромі, здавалися чужими огидними, трохи кращими за мавпи. Не вірилося, що такі недумки можуть населяти цей прекрасний світ, залишаючись у ньому сліпими і дурними. Ми нагадали самі собі, що сліпота людини – це еволюційний механізм. Інстинктивно ми заслонили себе від їх поглядів, докладаючи усіх зусиль, щоб здаватися такими, якими були раніше. Нас охопив сором. Сором, який відчуває щаслива людина серед невдах і знедолених Месі мав утомлений і хворий вигляд «Ну, як ваша подорож?» – запитав він «Вас можна привітати з успіхом?» «Гадаю, що так», – відповів я Його обличчя змінилося, а в тому, як рукою зняло Я відчув раптовий приплив симпатії до нього Хоч ці істоти й недумкуваті, але ж вони наші брати я поклав свою руку на плече Месі, і частина моєї життєвої снаги перейшла до нього. Приємно було бачити, як швидко він перемінився, спостерігаючи, як енергія і оптимізм випростовують його плечі, розгладжують йому зморшки на обличчі. «Розкажіть нам», – звернувся я до нього, – «про все, що тут сталося після нашого відльоту». Ситуація була серйозна. З величезною швидкістю, беззаглядною жорстокістю гвамбе захопив Йорданію, Сирію, Туреччину, Болгарію. Там, де він зустрічав опір, населення нищили тисячами. Акумулятор космічної енергії, що його сконструювали африканські та європейські вчені, він обладнав вольфрамовим рефлектором і обернув на знаряддя війни. Відтоді опір припинився. За годину перед тим, як ми приземлилися, Італія капітулювала і запропонувала Гвамбе прохід через свою територію. Німецькі армії зосередилися на кордоні Штирії та Єгославії. Але перша великомасштабна сутичка цієї війни була ще попереду. Німці погрожували кинути водневу бомбу, якщо квамби й далі застосовуватиме свій акумулятор космічної енергії. Здавалося, що світ стояв перед перспективою затяжної неядерної війни протягом дуже довго часу. 14 потужних ракет пройшли крізь систему повітряної оборони США І одна з них спричинила пожежу в Лос-Анджелесі, яка бушувала увесь попередній тиждень Сполученим Штатам Америки було важко контактувати Контратакувати ракетами, бо війська Гвамбе були розпорошені на величезній території. Але за день до нашого приземлення американський президент оголосив, що в майбутньому американці знищуватимуть одне африканське місто щоразу, коли африканська ракета порушить повітряний простір США. Для всіх було ясно, що в цій війні переможців не буде. Кожний відплатний захід являє собою подальший крок до взаємного знищення. Загальна думка про Гвамбе зводилась до того, що це безумець, одержимий манією вбивства, який становить таку саму загрозу для африканських народів, як і для решти світу. Хоч як дивно, але ніхто досі ще не зрозумів, що Газард був такий самий біснуватий і небезпечний, як і Гвамбе. Протягом тих двох тижнів, коли Гвамбе захоплював середзенеморські країни, Німеччина, Австрія проводили мобілізацію. Кейптаун, Булавайо та Лівінгстон зазнали сильних пошкоджень від німецьких ракет, але поки що узгоджених військових дій проти Африки не було. Проте, коли поширилися чутки, що «Газард» пересуває самохідні пускові платформи для ракет із атомними зарядами в Австрію, радянський прем'єр і американський президент звернулися до нього із закликом не застосовувати атомну зброю. Газард дав ухильну відповідь. Громадська думка схилялася до того, що він поводитиметься розважливо. Але нам його наміри були добре відомі. Знав про них і президент Мервіл, у якого вистачило глузду тримати ці знання при собі. Ракетою ми прилетіли до Вашингтона а не задовго перед північю, вже сідали за пізню вечерю разом із президентом. Він також був виснажений і мав вигляд хворої людини. Але за півгодини ми піднесли йому настрій дух. Обслуга Білого Дому на швидкоруч приготувала для всіх нас чудову вечерю у великій їдальні. Одним з перших запитань президента, з яким він звернувся до мене, було таке. «Не розумію, чому ви поводитесь так, ніби все це вас не обходить». Бо я вважаю, що ми здатні припинити війну. Я знав, що саме це він і хотів почути від мене. Я промовчав про те, що мені раптом здалося неважливим, чи знищить людство саме себе, чи ні. Неприємно було знову бути серед цих істот, дратувала їхня жалюгідність, сварливість, обмеженість. Президент запитав, як ми думаємо припинити війну. Насамперед, пане Президенте, зв'яжіться з Центральним телевізійним агентством та оголосіть, що через 6 годин ви виступите з промовою, яка стосуватиметься всього людства. І якою ж має бути ця промова? Я ще точно не знаю, але, мабуть, вона стосуватиметься місяця. О 12 годині 15 хвилин ночі ми всі вийшли на моріжок коло Білого дому, небо було вкрите хмарами, сяяла холодна мжичка. Сіялася холодна мжичка. Нам це не вадило, бо ми всі добре знали, де місяць і відчували його потяг з-за хмар. У тому, як рукою зняло, всіх ухопила безмежна радість повернення на землю. Інтуїтивно ми знали, що припинити війну зможемо без особливих труднощів. Зовсім інша справа, чи вдасться нам подолати паразитів. Наша практика в космосі дуже прислужилася нам. Ми легко замкнули свої свідомості паралельно, впираючись у землю. Цього разу Райхові, Флейшману і мені вже не треба було виконувати роль контролерів. Найгірше, що могло статись, це те, що ми могли нанароком розхитати і завалити білий дім. Невимовна радість спалахнула серед усього нашого гурту, коли ми об'єднали свої свідомості. Відчуття такої могутньої сили я ще не знав. Мене ніби осяяло, і я нараз усвідомив значення слів ми всі руки й ноги один одного, але в глибшому, реальнішому їхньому змісті. Я побачив людство, злютоване постійним телепатичним зв'язком, спроможне об'єднати свою психічну снагу. Людина, як людська істота, перестане існувати. Перспективи її сили й могутності безмежні. Наші вольові зусилля зімкнулися, неначе в промені потужного прожектора і уп'ялися в місяць. На цьому етапі ми не збільшували силу шляхом вібрації. Контакт з місяцем викликав у нас подив. Ми ніби опинилися серед найгаласливішої в світі юрби. Тривожні вібрації надходили з місяця безпосередньо по силовому кабелю, який з'єднував нас. Фактично ніякого шуму чути не було, але на кілька секунд наші свідомості втратили зв'язок, коли припливна хвиля психічного збентеження запхлеснула нас. Ми поновили зв'язок і знову оперлися об землю. Промінь воловльових зусиль схопив місяць і помацав його форму так само, як ми мацаємо рукою помаранчу. Якусь мить ми, злегка тримаючи місяць, вичікували, а тоді під Райховим і моїм керівництвом почали нагнітати чисту рухову енергію. Відстань до місяця, здавалося, не мали ніякого значення. З цього я висунув виснув, яка велика була наша сила. Сягнути на відстань 250 тисяч миль було однаково, що кинути камінець на кілька метрів. Протягом наступних 20 хвилин ми випробували цю силу. Важливо було діти поволі, ощадливо витрачаючи енергію. Величезна місячна куля масою 5 тисяч мільйонів тонн поволі оберталася навколо Землі, ніби прив'язана до неї ниткою земного тяжіння, і не могла відірватися. В певному розумінні вона була невагома, бо всю її вагу підтримувала Земля. А тоді, поволі, дуже поволі, ми почали злегка тиснути на місяць, щоб змусити його обертатись. Спочатку його нічого не вийшло. Ми збільшили силу, міцніше обперлись об землю. Деякі з них посідали на землю, незважаючи на мокру погоду, і було зручніше співпрацювати з рештою сидячи. І знову нічого не вийшло. Ми легенько утримували місяць, не почуваючи ніякої втоми і посилали силові хвилі, які нарощувалися майже самі собою. Минула чверть години, і ми зрозуміли, що досягли успіху. Місяць обертався, але дуже й дуже поволі. Ми скидалися на дітей, які розкручують гігантську карусель. Щойно початкову інерцію було переборено, ми, збільшуючи тиск, могли надати цій каруселі яку завгодно швидкість. Але карусель крутилася не паралельно до Землі. Ми змусили її крутитися під прямим кутом до своєї власної орбіти руху навколо Землі, тобто з півночі на південь. Довжина периферії місяця з півночі на південь складає приблизно 6 тисяч миль. миль. Ми чинили силовий вплив на місяць дотих пір, Доки точка прикладання сили стала рухатися із швидкістю 3 тисячі миль за годину. Це забрало в нас трохи більше, ніж 5 хвилин після того, як ми подолали інерцію маси. Таким чином місяць почав обертатись навколо власної осі один раз за дві години. Швидкість достатня для того, щоб досягти мети, яку ми поставили. Ми знову зайшли в білий дім і випили гарячої кави. Тим часом до нас приєдналося 15 провідних сенаторів, і приміщення стало переповненим. Ми попросили їх дотримуватися тиші, а самі сіли, зосередивши свої свідомості на місяці, щоб перевірити, чи вдався наш задум нам. Так. Удався. Половина поверхні Місяця, яку ми, звичайно, бачимо з Землі, одвернулася від неї у відкритий космос, а інша половина, та, якої Земля ще ніколи не бачила, обернулася до неї. Очевидно, тривожні сили, що надходили з Місяця, зменшилися вдвічі. Тисячу років ці промені психічної енергії були спрямовані на Землю, тепер вони спрямувалися у відкритий космос». Заморожені в місяці життєві сили давно вже не мали активного інтелекту. Вони не могли осягнути ситуацію і збагнути, що їхня домівка обертається і то таким чином, що ситуація для них дедалі ускладнюється. Протягом сторіч їхня увага була спрямована на землю, яка обертається зліва направо зі швидкістю поверхні трохи більшої тисячі миль на годину. Тепер їхня власна домівка оберталася під прямим кутом до землі. Все це не могло не викликати у них сум'яття. Минула година, і місяць цілковито повернувся до землі своїм другим боком. Тривожні вібрації, які раніше йшли від нього, майже припинилися. Ми запитали кількох сенаторів, чи відчувають вони які-небудь зміни. Одні з них нічого не відчували, інші були трохи здивовані і сказали, що почувають себе спокійніше, ніж годину тому. Настав час, коли ми могли сказати президентові те, що збиралися сказати. Наш план був простий і цілком очевидний. Президент мав оголосити, що американську космічну станцію на Місяці зруйнували чужинці-гіганти, які наводнили його, прибувши з космосу. Президент сумнівався, що з його заяви буде яка-небудь користь. Ми запевнили його, що буде, і порадили йому трохи поспати». Я не слухав історичного виступу президента по телебаченню, бо спав, наказавши, щоб ніхто не будив мене, і мій сон був найглибший і найдовший за останні два тижні, час, який ми пробули в космосі. Прокинувшись о 10 годині, я довідався, що наш захід вже дав печі наслідки. Телевізійний виступ президента слухали у всьому світі. У великих містах звістка про обертання місяця навколо своєї осі викликала справзнісіньку паніку. І я мав підстави дорікнути собі, бо мій давній приятель Джордж Гібс, королівський астроном, зліг від такого серцевого нападу, побачивши це крізь телескоп Гінвіцької обсерваторії, і помер за два дні. Оголошення президента про перебуття на Місяць чужинців підтвердило найгірші побоювання загальної маси людей. Ніхто не питав, навіщо чужинці змусили Місяць обертатись. А те, що він таки обертався, було видно кожному протягом наступних 24 годин. Місяць був майже вповні. Над більшою частиною Європи і Америки відомість була чудова. Щоправда, обертання не можна було помітити відразу, так само, як не видно руху хвилинної стрілки на циферблаті годинника. Але кожен, хто дивився на місяць більше 10 хвилин, міг переконатись, що його поверхня повільно сміщувалася з півночі на південь. І сподівалися, що ця новина відверне думки людей від війни, але не враховували паразитів. О півдні надійшло повідомлення, що північну частину Єгославії та Італії обстріляно ракетами з водневими зарядами, якими знищено все на території тисячі квадратних миль. Гразд вирішив, Газард вирішив, що виграти війну без жодного пострілу неможливо. Якби він хоч знищив Гвамбе, тоді це ще мало б якесь виправдання. Проте Гвамбе він не знищив. Після полудня той виступив по телебаченню і поклявся, що хоч жертвами стали чужинці, а він не, поп... не простить Газардові вбивства його людей. Насправді ж загинула внаслідок обстріл головним чолом цивільне населення Італії та Йогославії. Основна маса Збройних сил Гвамбе перебувала далі на південь. Відтепер, заявив Гвамбе, починається світова війна, в якій білу расу буде знищено. О 6-й вечора того самого дня новини стали трохи краще. Солдати Гвамбе почали тисячами дезертирувати. Загроза нападу чужинців з місяця так подіяла на них, що вони вважали за краще бути разом зі своїми сім'ями. Незважаючи на це, Гвамбе ще раз оголосив, що його війська боротимуться до останнього. Через кілька годин ракетою з водним зарядом було зруйновано австрійське місто Грац. Загинуло півмільйона газардових солдатів. Ще три ракети вибухнули у сільській місцевості між Грацсом та Клагенфуртом. Цього, раду, цього разу людські жертви були незначні, всього кілька чоловік, зате спустошено було всю місцевість на сотні квадратних миль. Пізно ввечері. Надійшло повідомлення, що війська Газарда перейшли кордон Його славії і зав'язали бій з великими з'єднанням Гвамби під містом Марібором. Сам Марібор було зруйновано дощенту акумулятором космічного випромінювання, а битва розгорілася за милю від міста. Стало цілком очевидно, що нам треба втрутитися і відвернути найгірше, що могло б трапитися. Раніше ми сподівалися, що загроза з місяця змусить ворожі сторони припинити війну на кілька днів, і в Світовій Раді безпеки буде час для того, щоб вжити заходів проти військових дій. Наші сподівання не виправдалися. Чого домагалися паразити спонукаючи людство та далі. Якби світ був знищений, а з розвитком ситуації так воно й мало статися, паразити теж були б знищені. З іншого боку, якби війна припинилася, їхні шанси на виживання практично звелися б до нуля. Тепер, коли нам була відома таємниця, коли паразити запанікували і зазнали поразки у відкритому космосі, ми могли нищити їх щодня тисячами. Звісно, за умови, якщо вони не пристосуються до нових обставин. Може, вони сподівалися, що кілька тисяч людей переживе катаклізм так само, як раніше місячні катастрофи. Хоч би яка була причина, все свідчило про те, що парасити штовхали людство до самогубства. Треба було поспішати. Якщо Гвамбе бу, або Газард справді мали намір знищити весь світ – Розладнати їхні плани було б не також і важко. Навіть посередній інженер міг легко перетворити водневу бомбу на кобальтову. Це можна було б зробити за 24 години. Навіть коли б такі бомби було застосовано, людство все одно вижило б. Треба було б лише знайти спосіб очищення атмосфери від кобальту-60. За допомогою своїх психокінетичних можливостей ми упоралися б із новою проблемою. Але це забрало б чимало часу, кілька місяців, а може й років. Паразити, мабуть, на те й розраховували. У Дюранго, штат Колорадо, група вчених працювала над створенням космічного корабля. Він мав рухатися фотонними вітрилами. Ми чули про те ще на базі номер 91. Ракету будували спеціально легкосплаву літію та барилію. Корпус ракети був дуже великий, бо він мав утримуватись, гіта... гігантські відкрила. Я поговорив з цього приводу з президентом і запитав, чи скоро закінчать будувати ракету, і чи не можна було б скористатися нею вже тепер. Президент подзвонив на базу Дюранго. Звідти відповіли, що корпус ракети готовий, але двигуни поки що перевіряються. Я сказав президентові, що це не важливо, нам потрібна сама ракета, і щоб вона була чорна. З бази відповіли, що це неможливо. Поверхнева площа ракети складає понад 2 близько двох квадратних миль. Президент кинув сердитий погляд на екран, роздратовано вигукнув кілька фраз і витяг вилку з розетки. Він сказав, що коли ми прилетимо ракетопланом в дюранго, космічний корабель уже буде пофарбовано в чорний кольор. Корабель вразив нас своїм розміром. Його збудували у велетенському кратері, який залишився після падіння метеорита. 1980 року. Будівництво проводили в цілковитій таємниці. Кратер був закритий дахом. Під ним стояв корабель, схожий на величезну кулю. Найбільшу поверхневу площу мала задня частина корабля за вишки 2000 футів в якій містилися фотонні вітрила. Ми прилетіли на базу в Дюрагну через 5 годин після дзвоника президента. На базі стояв запах целюлозної фарби, довкола все було чорне від неї, люди були чорні з голови до п'ят, але й корабель щойно пофарбований, теж був чорний. Наближалася 12-та година ночі. Ми сказали начальнику базу генерал-майолу Гейтсу, щоб зняли дах і всіх людей відпустили додому. Начальник бази ще раніше дістав наказ Білого дому виконувати усі наші вимоги без запитань. Він його хоче допомагав нам у всьому, але я ще ніколи бачив людини з таким спантеличеним виразом обличчя. Він показав нам механізм керування фотонними вітрилами, їх не фарбували в чорне. Вони були яскраві, сріблясті, мали форму крил метелика. Стоячи у величезній сріблястій залі, ми почували себе трохи ніяково. Було страшенно холодно, пахло фарбою. З усього обладнання корабля встановили тільки прилади керування. Всю роботу всередині корабля планували закінчити за рік. Тут було всього шість сидінь спереду, кілька приладів керування, біля приладів керування. Всі решта мусили сидіти на звичайних стільцях, які спеціально для нас привезли і встановили на кораблі. Щойно ми всі зосередили свої зусилля для того, щоб відірвати корабель від землі. Почуття ніяковості зникло. Труднощів з кораблем не було ніяких. Він був дуже легкий. Навіть один чоловік міг би його підняти. Ми створили групу з десяти чоловік на чолі з Ебнером, яка мала рухати корабель. Я був за керманича. Єдиною людиною не з нашого гурту був капітан Гайдон Рейнольдс, штурман Військово-повітряних сил США. І він був ясна річ, здивований і не знав, навіщо на кораблі штурман, якщо двигуни не працюють. Ми стартували о 12.20 ночі, піднялися на висоту, 10 тисяч футів і взяли курс на схід. Рух корабля так приголомшив Рейнольдса, що колим 15 ми не могли добитися від нього подібної інфор... потрібної інформації. Далі все стало на свої місця, і політ відбувався нормально. Служба американської протиповітряної оборони було повідомлено, що ми перетнемо систему раннього попередження о 12.30 ночі, і турбо з цієї причини у нас не було. О 12.45 по телебаченню передали повідомлення, що в земну атмосферу з боку місця увійшов Валденський космічний карабень інопланетян. Про це повідомлення ми ще раніше домовилися з президентом. Над Атлантичним океаном ми збільшили швидкість до 1000 миль на годину. Внаслідок цього температура всередині корабля значно підвищилась. Стало дуже спекотно, але треба було поспішати. Час важив багато. Коли ми вирушили з Дюранго, в Маріборі була вже 8.30 ранку. Нам треба було пролетіти 8 тисяч миль і особливо важило задовго до вечора. Перед тим як перетнути узбережя Європи, ми піднялись на висоту 25 тисяч футів. Ми знали, що системи протиповітряної оборони Франції та Англії невдовзі виявлять нас, і тому треба було повсякчас бути на сторожі. Першу ракету. По нашому кораблю вистріли недалеко від Бордо. Десятери чоловіків, які під керівництвом Райфа утримували силовий бар'єр навколо корабля, підірвали ту ракету на віддалі двох миль від нього. На жаль, Райф забув заблокувати силові хвилі і нас підкинуло як корки під час шторму. Кілька секунд корабель рухався без контролю, а тоді я спромігся заблокувати силові хвилі і знов взяти корабель під контроль. Після цієї пригоди Райк зосередив свої зусилля на тому, щоб зупинити вибухову хвилю. Телевізійні екрани показували, що із землі за нами стежили дуже пильно. Випущені ракети вибухали, не долетівши корабля. І це переконало всіх у тому, що ми прибульці з космосу озброєні якимись руйнівними випромінювачами. Близько першої години за європейським часом ми вже були над бойовищем біля Марібора. Тут ми спустились ближче до землі, і тепер летіли на висоті всього кількох тисяч футів. А що рух наш був безгучний, то вибухи снарядів – Унизу чути було досить виразно. Добре, що ми вибрали такий великий корабель. Бойовище було величезне – 10 миль у поперечнику. Великих з'єднань на передовій не було, лише дрібні групи, які обслуговували мобільні гармати і ракетомети. Завдяки розмірам корабля їх могли бачити обидві сторони, незважаючи на дим, який оповів землю густою запоною. І ось настав час здійснити основний задум нашої операції, той задум, успіх якого ми не могли гарантувати. Ми зупинили рух корабля, і він завис над бойовищем. Можна було б легко знищити все живе на площі ста квадратних миль і таким чином припинити війну. А проте ніхто з нас не був здатен на таке. Хоч ми і зневажали людей, які намагалися перебити один на одного, але знали, що не маємо права вбивати їх. Насамперед треба було вивести з ладу мобільні ракетомети. Вони обстрілювали нас протягом 10 хвилин відразу ж після того, як ми з'явилися над бойовищем. Райхова група спочатку відвертала від корабля випущені по ньому ракети, а тоді знищила й самі ракетомети, просто деформувавши їх. Проте на бойовищі залишалося ще близько тисячі великих стаціонарно встановлених гармат і ракетометів. Цілу годину ми промацували поверхню землі, вкрито димом, щоб визначити місце кожної гармати, кожного пускового майданчика, і понищили їх. Спочатку наша поява викликала паніку. Всі чекали, що ми посилатимемо з корабля смертоносні промені. Оскільки цього не сталося, паніка незабаром уляглася. Операцій знищення гармат та рикетометів видно не було. Бачити наслідки наших дій могли лише ті, що в той час обслуговували бойову техніку і отже перебували з нею в безпосередньому контакті. Тому якийсь час усі стежили за нами радше із зацікавленням, ніж із острахом. Ми відчували їхній настрій і ще більше посилювали його. Відчуття було дивне. Ми всі сиділи в цілковитій тиші, чути було тільки шум вітру, стрілянина внизу припинилась, ми бачили, що за нами спостерігають близько мільйона чоловік обох армій. Я відчував навіть присутність паразитів у багатьох із них, бо реакція, що надходила від зомбі, була холодна і байдужа, на відміну від людської реакції. Флейшман натиснув кнопки керування фотонними вітрилами, і вітрила поволі розгорнулись. Це було разюче видовище. Величезні сріблясті Спочатку вислизнули із задньої частини корабеля, а потім легко неспішно розкрились, ставши вчетверо більшими, ніж сам корабель. Їх загальна площа становила 8 квадратних миль. Тепер корабель прибрав вигляду гігантської комахи з чорним тілом, блискучими, але майже прозорими крилами. Ми були в, тонісінь, в тісному контакті з нашою аудиторією такому тісному, як контакт між актором і глядачами у залі. Завдяки цьому ми могли легко стежити за реакцією глядачів, реакцією подиву і страху. Коли корабель знову поплив, Цього разу дуже повільно, на тлі блакитного неба, я відчув зміну в їхній реакції. Вони стежили за величезним сіблястим об'єктом із зачаруванням, в якому вже не було розумного зацікавлення. Їхня активна увага ослабла. Та й не дивно, бо ж вони не відривали від нас очей понад годину. Сонячне світло, відбиваючись від фотонових вітрил, засліпило їх. Космічний корабель здавався їм величезною прекрасною комахою, надто яскравою, щоб можна було довго дивитися на неї, і водночас надто чарівливою, щоб від неї можна було відірвати погляд. Ефект виявився таким, яким ми й передбачали. Їхня увага згасла, вони, неначе загіпнотизовані, дивилися на корабель, який поволі плив у небі, поступово опускаючись до землі. Оскільки площа фотонових крил була величезна, Тиск вітру на них був дуже сильний Групі, яку очолював Райх Доводилося докладати чимало зусиль Щоб утримати корабель у рівновазі І забезпечити цей повільний і спокійний рух Якби вони хоч на мить відволіклися І послабили ці зусилля Вітер закрутив би кораблем як тискою. Решта 40 чоловік нашого гурту З'єднались паралельно Свідомості всіх які стежили за нами знизу, були цілковито в наших руках. Ті люди нагадували дітей, яких зачарувала захватна розповідь. Я... А ще я спостеріг цікаве явище, про існування якого підозрював завжди. Усі ці глядачі були також телепатичне Зв'язані між собою своєю зацікавленістю нами. Це пояснює, чому юрби такі небезпечні. Збуджений натовп створює велику телепатичну потугу завдяки вібраційному процесові. Але потуга ця безладна і не скоординована. Тому то, щоб зарядити напруженість, він вдається до насильницьких руйнівних дій. Напруженість цього натовпу була в наших руках. Вона нагадувала одну єдину відкриту для нас величезну свідомість. Ця свідомість була вся зосереджена на величезному комахоподібному об'єкті, який перебував зараз дуже близько від землі. Вони були загіпнотизовані і цілковито відкриті для навіювання. Настав час основного етапу операції, і я почав діяти. Свідомості глядачів на Землі нагадували сили селенно-телезійних екранів, а я був центральним передавачем. Наслідком мого впливу на них було те, що кожен з них раптом побачив, як з обох боків корабля розчинилися двоє величезних дверей заввишки понад тисячу футів, і з них вискочили інопланетяни заввишки теж понад тисячу футів. За допомогою навіювання я надав їм вигляду комах, Зеленого кольору і з довгими, як у коника стрибуця, ногами. Вони мали людські обличчя з великими дзьобоподібними носами і маленькими чорними очима. Рухалися вони рвучко й невпевнено, наче були не пристосовані до земного тяжіння. На ногах ці істоти мали кіхті схожі на пташині. І от великими стрибками вони рушили до бойовища, де стояли обидві армії. Я наганяв на людей хвилі паніки, страху, певності в тому, що їх спостигне неминуча жахлива смерть. Водночас я вивільнив напругу, яка утримувала бійців на місці, і притягувала їхні погляди до корабля. Вони кинулися тікати... Атмосфера паніки була така болісна, що ми розірвали з ними телепатичний зв'язок. Вони бігли не оглядаючись, тисячі падали, гинули під ногами інших. Згодом виявилося, що 15% з них загинуло таким чином. Паніка і сум'яття навряд чи могли б бути більшими, коли б навіть інопланетяни були реальні. Відчуття було надзвичайно болісне. Минули тижні, а я все не міг забути тієї паніки. Згадки про неї верталися як поганий смак у роті. Але все те, що сталося, було необхідним. І війна, звичайно, припинилася. Відтоді Гвамбей і Газард перестали бути лідерами. Їх забули. Війна тепер була страхітливим сном, від якого всі пробудилися дитячою грою, який достав кінець. Протягом наступних трьох днів війська Всесвітньої організації, діючи в тісному співробітництві з президентом Сполучених Штатів, заарештували тисячі вояків обох розпорошених армій, включаючи Гвамбе і Газарта. Газарда. Газарда застрелили під час спроби втекти, а Гвамбе запроторили до Божевільні в Женеві, де він за рік помер. Читач, може, подумає, що після цієї перемоги у нас виникло бажання спочити на лаврах, нічого подібного. По-перше, наша перемога була по суті дитячою грою. Я детально описав ту подію лише з огляду на її історичне значення і на той величезний вплив, який вона справила на людство. Якщо ж говорити про стратегію дій, то та перемога не варта й двох рядків. По-друге, справді цікава частина нашої місії була ще попереду, хоч у якійсь мірі відновити в світі зоровий глузд і знайти спосіб, як остаточний знищити паразитів На другий день після нашої перемоги президент Меріл виступив на телебаченні. Уряд сказав він має всі підстави вважати, що чужинці з місяця в лапках залишили в межі сонячної системи і що безпосередньої загрози нашій планеті більше немає Далі він додав але з огляду на сталу небезпеку нападу з космічного простору, Сполучені Штати наполягають за, на невідкладному створенні об'єднаного Всесвітнього уряду, який би мав усі повноваження створити Всесвітню організацію безпеки для захисту землі. Організація об'єднаних Націй відразу ж прийняла цю пропозицію. Саме тоді й почалася велика місія, яку так блискуче виклав і документував Вольган Райх у своїй книзі «Перетворення в світу». Найголовніше завдання, звичайно, полягало в знищенні паразитів. Але ми дійшли висновку, що це завдання не першочергове. Обертання місяця значно зменшило їх силу, бо порушило спрямовану дію джерела подразнення. Але була ще й інша причина – щоб розглядати їх як друголядну проблему. Я вже казав, що в певному розумінні паразити були тінню людського боягузтва і пасивності. Їхня сила збільшувалася, якщо серед людей панувала атмосфера паразитництва і паніки, бо ту силу живив людський страх». Отже, найкращий шлях боротьби з ними – це змінити атмосферу, зробити людей сильними і цілеспрямованими. Саме це ми і розглядали як наше головне завдання на увесь наступний рік. Перша проблема полягала в тому, щоб Всесвітню організацію безпеки зробити справді ефективною, усунути найменшу можливість відновлення активності з боку паразитів. Це означало, що близько 20 із нас треба було включитися в роботу організації – не менш важливо було переконати людей у тому, що паразити – це реальність, в умовах якої людство повинно завжди бути пильним. Це в свою чергу означало, що нам треба збільшити число наших однодумців до тисяч чи навіть мільйонів. З цієї причини лише на 20 з нас, включаючи Ебнера і Флейшмана, було покладено завдання налагодити діяльність Всесвітньої організації безпеки. Решта взялися до освіти людства. Скажу про це трохи детальніше, бо все заложувало віс успіху саме в цій галузі. Надзвичайно важко було відібрати кандидатів, здібних швидко засвоїти методи керування свідомістю. На перший погляд могло б здатися, що тут не повинно бути ніяких труднощів. Я ж зумів навчитися всього того самотужки, так само і Райх, і Флейшман. Отже, треба лише викласти перед людьми факти про паразитів свідомості, і люди самі навчаться давати собі раду. Це правильно, але тільки частково. Звичайно, траплялися й такі випадки, коли люди самі без нашої допомоги починали працювати над собою. Але це породжувало ще одну проблему: для боротьби з паразитами треба особливого гострого і активного інтелекту, а більшість людей такі розумові ледачі, що паразитам дуже легко перехитрити їх. Такі люди можуть утрапити в пастку, бо в них виникає відчуття оманливої безпеки, а паразити намагаються ще й посилити це відчуття. Це той випадок, коли недостатні знання небезпечніші, ніж відсутність узагалі будь-яких знань. Одне слово, те, що три чверті людства відразу ж прийшли до думки, ніби вже опанували способи керування своєю свідомістю, поставило нас у досить скрутну ситуацію. Як вирізнити з поміж мільйонів людей саме тих, які варті нашої ваги? Впоратися з цією проблемою було нелегко ми діяли методом спроб і помилок, але обмежили свої зусилля пошуком лише високоінтелектуальних індивідів, особливо тих, які вибилися в люди, в лапках, бо найважливішими критеріями нашого добору були мужність і життєздатність. Однак невдач було багато. Коли ми з Райхом здобули перші перемоги над паразитами, у нас відразу ж виникло відчуття близької небезпеки, і те відчуття стимулювало наші зусилля. Зовсім інакше було з цими новими кандидатами. Багато з них просто не могли позбутися благодушності і відчуття потребу нагальних дій. Спілкуючись з ними, я зрозумів, як багато успіхів в лапках у світі є наслідком агресивності і впертої праці, а не, не інтелектуальної діяльності. Ми не мали права марнувати час на невдачі. Якби ми скористалися нашими телепатичними можливостями, щоб розбудити їх, вони б ще більше зледащили, Отож, ми зразу їх відсіяли і набрали інших. Невдовзі по тому ми зрозуміли, що навіть досить інтелектуальні й серйозні люди можуть страждати від розумових лінощів, якщо звикли лінуватися з маличку. Тому ми вирішили, що наших майбутніх кандидатів треба добирати в якомога молодшому віці. Ми утворили окрему групу для тестування розумових здібностей підлітків та дітей. Це була так звана тестувальна група Бермана, успіхи якої перевищили всі наші сподівання. За два роки число адептів віком менших за 21 були здатні керувати свідомістю і кількість їх перевищила 500 тисяч. Наприкінці року стало ясно, що ми виграли битву за встановлення міцного миру у всьому світі. Тепер можна було б знову зосередити увагу на місяці. Це стало нагальною потребою. Тривожні сили Місяця уже призвичалися до його незвичного руху і встигли переорієнтуватися на Землю. Обертання Місяця, яке чекав, дало лише тимчасові добрі наслідки. Не радячись ні з ким, ми в складі 500 чоловік постановили, що Місяць треба виштовхнути за межі сили тяжіння Землі і розпочали цю операцію 1 січня 1999 року в останній новорічний день Старого століття. Перед нами стояла, по суті, інженерна проблема. Треба було неперервно тиснути на місяць протягом тривалого часу, не посля лаблюючи тиску і на мить. Операція мала здійснюватися дуже поволі. Щільність місяця дуже мала порівняно з щільністю Землі. Вона майже така сама, як щільність шлаку. За час існування Місяця на нього впала величезна кількість метеоритів та комет. Серед них тряплялися досить великі, які пробивали його наскрізь у всіх напрямках, як грудку битого скла. Це означало, що раптового тиску з нашого боку Місяць може не витримати і розколотися на надрузки. У цьому разі Землю оповило б кільце місячних астероїдів, а від цього людство нічого б не виграло. Наш намір полягав не тільки в тому, щоб захистити людство від місячного випромінювання. Хотілося також зробити щось і для поновленого життя в самому місяці. Ми вирішили штовхнути місяць на сонце, де безтілесні місячні мешканці змогли би знову стати вільними. Чотири групи наших людей, по 125 чоловік у кожній, розташувалися на приблизно однаковій відстані одна від одної в північній півкулі і почали легенько виводити Місяць у відкритий космос. Для цього ми просто збільшували швидкість обертання Місяця навколо Землі, додаючи йому чим далі більше енергії. Завдяки цьому орбіта Місяця збільшувалась, і він поступово віддалявся від Землі. Раніше Місяць обертався далі від Землі ніж у 20-му сторіччі, але з часом, втрачаючи енергії, наблизився до неї на теперішню відстань. Протягом усього 1999 року ми збільшили швидкість обертання місяця навколо Землі з 28 днів до 14 Здійснити це було неважко. Я вже знав достатньо про таємниці свідомості і її відношення до матеріального Всесвіту і міг би здійснити це і сам. Місяць обертався тепер на відстані мільйона миль від землі, а це означало, що його оберт Орбітальна швидкість збільшилася в десятеро. Ми підрахували, що швидкість треба ще подвоїти, довести до 40 тисяч миль за годину. Щоб вивести місяць за межі деземного тяжіння з тим, аби Сонце могло прийняти його до себе. Це нарешті сталося 22 лютого 2000 року. Земля втратила місяць під акомпанемент бурхливих протестів з боку романтиків, яких ми просто знехтували. Однак ми припустилися дрібної помилки в наших розрахунках. Через три місяці, коли Місяць перетнув орбіту Меркурія, його захопило гравітаційне поле тієї планети. Але оскільки маса Меркурія приблизно така сама, як Місяця, то Місяць, певна річ, не міг стати його супутником. Сонце притягло Меркурій на 7 мільйонів миль ближче до себе, а Місяць почав обертатися навколо Сонця на відсталі 19 мільйонів миль. На цій відстані температура поверхні колишнього супутника нашої планети така висока, що його поверхня завжди перебуває в розплані. Стані. Місячне життя в лапках нарешті одержало певний рівень свободи. І ось я дійшов до тієї точки, на якій мушу спинитися, не тому, що мені нема чого більше сказати, а тому, що все те, що ще треба було б сказати, надто важко висловити в цьому контексті. Пересічній людині наших днів повинно здаватися, що ми у таємничині. Досягнули статусу богів, у певному розумінні це так, порівняно з людськими істотами 20-го У іншому ж розумінні ми так само далеко від мети, як і досі. Ми більше не обмежені невіглаством і знаємо, що нам треба осягнути, але наше невігластво все ще величезне. Дорога, якою ми маємо йти, простягається у далеку далечінь, і кінця її не видно. Я не можу пояснити природу проблем, які стоять перед нами. Якби людство істотне, людські істоти були здатні зрозуміти, не було потреби пояснювати. Я не знаю, чи я щасливий, чи нещасний. Я щасливий, бо мені випало бути на вістрі того великого руху в людській еволюції. Тепер я розумію, що, що ще належить зробити. Я нещасливий, бо втратив контакт з рештою людства за кількома важливими винятками. людина ледача за своєю природою, але дачість ні в якому разі не можна засуджуватись. Але це означає, що людина через свою ледачість не любить незручностей, і для того, щоб уникнути їх, вона створила цивілізацію. Отже, ледачість – це важливий чинник у її еволюції. Але це означає також, що вона воліє еволюціонувати зі своєю звичною швидкістю, повільно і обережно. Боротьба проти паразитів свідомості підказала мені, що слід викори... прискорити еволюцію. Вона спонукала мене, швидше рухатися вперед. Я вже не можу задовольнитися тим, що без обшир свідомості лежать відкриті перед людиною і чекають свого дослідження. Мені вже цього замало. Надто багато питань залишаються ще без відповіді. Це правда, що людина більше не відірвана від свого чуття еволюційної мети і що житиме вона тепер, мабуть, століттями, замість того, щоб помирати від нудьги без надії та без діяльності у віці... 90-100 років. Але ми й досі не знаємо, що відбувається, коли людина помирає, а коли існування утворюється з неіснування. Ми знаємо, що у Всесвіті існує позитивний принцип мети, але ми й досі не знаємо, чи цей принцип починається і особлюється в образі творця Біблії, чи він бере свій початок з якогось глибшого джерела. Таємниця часу залишається незбагненною. І так само основне питання – який його поставив Гайдегер, «Чому існування, а не неіснування?» Відповідь може бути у зовсім іншому вимірі, так само відмінному від світу свідомості, як свідомість відмінна від світу часу і простору. Ми вирішили закінчити розповідь. Остіна, саме цим уривком з його неопублікованих записів. Нам здається, що він якоюсь мірою проливає світло на таємницю Палади. Палада в лапках. Написано і сказано про паладу цю Марі Челест Космосу. Було так багато, що факти стали нечіткими і невиразними. Нижче ми наведемо уривок з автобіографії капітана Джеймса Рамзея в якому докладно викладено відомі факти. У січні 2007 року уряд Сполучених Штатів оголосив, що він передав космічний корабель Палада, найбільший із досі збудованих, в розпорядження члену експедиції, яку очолювали професор Райк і Остін. Офіційно мета експедиції полягала в тому, щоб провести археологічні розкопки на Плутоні з метою виявити залишки зниклих цивілізацій. За два дні перед відльотом Палади в газеті World Press News з'явилася стаття, в якій її автор Горос Кімелл Твердив, що справжня мета експедиції – це встановити, чи не є Плутон базою велетенських космічних кораблів, що, як повідомлялося, були помічені в горішніх шарах земної атмосфери. Професор Остін категорично заперечив це твердження. Палада з двома тисячами чоловік на борту, що їх ретельно відбирали керівники експедиції, все число війшли усі члени попередньої експедиції 1997 року за винятком сімох, відлетіла з Вашингтона 2 лютого 2007 року. І останній сеанс зв'язку з нею відбувся незадовго перед північю того самого дня, коли голос професора Остіна повідомив, що корабель пролетів близько мільйона миль, після цього всі спроби налагодити зв'язок з Паладою виявилися марними. Рівно за 10 років, а саме 10 лютого 2017 року, експедиція, яку очолював я, вилетіла зі спеціальною метою розшукати сліди палади. Ми летіли на трьох кораблях – Кліо, Кентавр і Лестер. 12 січня 2018 року експедиція досягла Плутона. Через місяць облетівши чотири рази навколо планети, ми вже збирались повертатись на Землю. І саме тоді Кліо перехопив виразні радіосигнали з Палади. 2 березня 2018 року ми нарешті виявили їх місце перебування. Палада вільно оберталась навколо Плутона на відстані близько 2 мільйонів миль від нього. Освітлення цього велетенського корабля було вімкнутое, ніяких пошкоджень на ньому ми не виявили, і в нас зародилась надія, що може хтось із експедиції ще живий. Але коли на свої радіосигнали ми не дізнали жодної відповіді, я подумав, що це мало ймовірно. І наказав лейтенанту Фірміну відкрити аварійний люк. Кілька чоловік на чолі зі мною перейшли на паладу, але не знайшли там нікого. Ми не зауважили жодних ознак насильства, а особисті речі команди свідчили про те, що ніхто з них не не збирався залишати корабель. Бортовий журнал було заповнено аж по 9 червня 2007 року. Із записів ми дізналися, що деякий час Палада перебувала на Плутоні, далі мала летіти до Нептуна, коли його Афелій збігався з перегілієм Плутона. Автоматичні записувані пристрої корабля і далі функціонували нормально, але свідчили про те, що від 9 червня 2007 року палада була не керована і вільно плинула в космосі Не було жодних ознак того, що до корабля наближався і будь-який чужий об'єкт за винятком 50-фунтового метеорита якого було автоматично відкинуто. Пристрої свідчили також, що двері Палади не відчинялися відтоді, як вона залишила Плутон. Головний лікар Кліо висловив припущення, що команду Палади було розпорошено якимись джерелом космічних променів, здатним діяти лише на органічну матерію. Асимілятор Дунбара Спростував це припущення, двигуни палади було вимкнуто 9 червня о 9.30. Ми перевірили їх і переконалися, що вони в ідеальному робочому стані. Паладу, яку пілотував лейтенант Фірмін, було повернуто на землю 10 грудня 2018 року. Подальше дослідження нічого нам не дали для з'ясування таємниці палади. Пізніше експедиції на Плутон та Нептун не змогли зібрати ніяких нових даних. У мене, як редактора цього видання, паразитів свідомості, не виникає жодного сумніву в тому, що зникнення палади було заплановане і що коли в лютому 2007 року корабель злетів у космос, всі ті, які були на ньому, знали, що на Землю вони більше не повернуться. Будь-яке інше припущення суперечить фактам. Немає жодних даних, які б свідчили про те, що палада стала жертвою несподіваного нападу і що прилади на ній були переналагоджені так, щоб знищити ті дані. Відсутні дані про те, що команда Палади мала намір закласти нову цивілізацію на іншій планеті. На кораблі було всього три жінки. Їх число було набагато більше, якби команда мала такий план. Теперішнє видання «Паразитів» свідомості містить, на мою думку, достатньо даних, аби дати вичерпну відповідь на питання про те, що сталося з Паладою. Уривок про космічну поліцію взятий з неопублікованих записів Остіна, сторінка 271-272, здається мені найважливішим споміж усіх інших. Остін пише, найближчий із цих приймачів перебував усього на відстані якихось 4 тисяч мільйонів миль. Це був космічний корабель однієї з планет Проксима Центавра у листопаді 1997 року, саме тоді Остін зробив цей запис, Плутон перебував у найближчій до Сонця точці своєї орбіти – 4567 мільйонів миль. Отже, можливо, що приймач в лапках, про який, пише Остін, був десь поблизу Плутона, хоча він, звичайно, міг бути й деінде. Чи могла космічна поліція з Проксіми-Центавра мати якусь базу на Плутоні? І ще одне. Звідки в Кіммела інформація про те, що справжньою метою експедиції було з'ясувати, чи не є Плутон, базою для тарілкоподібних космічних кораблів, які бачило так багато людей на початку 21 століття? Кіммел загинув у ракетній катастрофі через два місяці після того, як палада вирушила на Плутон, і нікому не розкрив джерела цієї чутки. Але його знали як чесного, рівноваженого журналіста, що дуже обережно поводився з фактами. І нарешті ми маємо свідчення самого Остіна, записи, які він зробив за місяць до тієї останньої експедиції. Остін пише, що він «утратив контакт з рештою людства» в лапках, і що боротьба проти паразитів свідомісті підвела його до вищої швидкості еволюції». У світлі уривка про космічну поліцію цілком природно припустити, що в Остіна виник твердий намір залишити Землю і приєднатися до тієї поліції. Але найдивніше те, що Остін так коротко і ніби між іншим повідомляє про космічну поліцію. Мені здається, що та тема, якій він мав би присвятити принаймні кілька сторінок, ключ щодо причини такої мовчанки можна знайти в рукописі Дагоберта Ферріса, ще одного члена отієї попередньої експедиції автора книжки «До психології золотого віку». Феріс зник разом з усією командою Палади, але залишив запис розмови між ним та професором Райхом після того, як вони довідалися про існування космічної поліції. Ось уривок з того запису. Ми довго думали про появу цих істот. Чи вони такі самі, як і ми? Чи з руками і ногами? Чи може вони схожі на якусь дивну тварину чи рибу, наприклад, на спрута? Чи вони просто візьмуть владу на землі в свої руки і відновлять мир? Чи вживуть суверих репресивних заходів проти таких людей, як Газар та Гвамбе? Саме цей уривок досить дивний. Чому Феріс вважав, що поліція захопить владу на землі? Чи справді Остін говорив з нею про таку можливість? Чи, може, Остін і його спільники дійшли врешті-решт з висновку, що вони самі мусять упоритися з кризою, яку спричинив Гвамби? Перспектива мати новий уряд в лапках на землі здавалася мені привабливою. Від часу смерті Бога в лапках в 19 столітті сторіччі людина почувала себе самотньою у всесвіті. У неї виникло відчуття, що нема чого звертати свій погляд у небо і чекати звідти підтримки і допомоги. Вона тепер схожа на дитину, яка прокинулася одного ранку і довідувалася, що її батько помер і вона сама мусить стати главою сім'ї. Відчуття батьківства і осиротілості, поза всяким сумнівом, є одним з найдужчих психологічних шоків, який тільки можна спіткати людину. Ми всі дуже добре пам'ятаємо те відчуття в школі, коли важка праця приносила негайні нагороди та заохочення з боку класного керівника і прихильності старости класу. І ось ви залишаєте школу, і над вами вже немає нікого більше. Ви мусите покладатися лише на себе, Зізнаю, що мені хотілося піти в армію після закінчення школи тільки тому, щоб знову мати оте відчуття приналежності до якоїсь групи. І у вас виникає дивне відчуття порожнечі, безвістовності всього, що ви робите. Саме це й лежить в основі морального банкрутства 20-го століття. І ось тепер усе це позаду. Тепер перед нами могутніші сили, ніж людина. Сили, до якої ми можемо звертати свої погляди. Життя знову стане по-справжньому значущим, порожнечу буде заповнено. Людство зможе знову ходити до школи, а чому б ні? Адже воно здебільш складається з школярів. Райх не погодився зі мною, він запитав, «Ти вважаєш, що це наша робота?» Я відповів, «Ні, я волюю вчитися, а не навчати». У цю мить Остін зауважив, Райх має рацію. Немає нічого небезпечнішого для людства, як віра в те, що його справи в руках над людей». Я вважаю, що саме в цьому причина того, чому Осін відмовився від допомоги космічної поліції. Я вважаю, також з цієї ж таки причини він вирішив, що настав час, коли йому самому треба зникнути. Зникнути так, щоб людство ніколи не було впевнене в його смерті, оскільки нових даних стосовно даної теми ми, очевидно, більше не матимемо то нам не залишається нічого іншого, як об'єктивно викласти усі наявні факти.